Back O creadores que os que teñen a cabeza no ceo os ves na terra e a vida con amores O que imagina Ele non nos eixa só unha canción Imagina o oh, que podemos crear Se todos vamos Collidos das mans Se todos vamos Collidos das mans Todos nos criamos a mesma lúa todos vivimos a iso mesmo sol todos precisamos do amor quero vivir vivir nun lugar no que imagina ele non non xa son a cantar Todos vamos collidos des mans, de todos vamos collidos des mans. Le taremos, loitaremos ata que non teniamos forza para rendernos, ata que non teniamos forza para rendernos. O no que imagina el enón non se xa son canción non se xa son a canción Imagina o que podemos crear Se todos vamos collidos das mans Se todos vamos collidos das mans Boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia, no 104.6 de FM, un bocadinho xustos de tempo, pero o suficiente como para que vosotros teñades noticia de que vamos a comenzar dúas oriñas de radio en galego. Damos ya gracias ao noso técnico, que se non fora por ele, isto non sería adiante. Aí en Facebook nos ver eh, Kiko Belinchón e o O responsable de que todo isto saia adiante tamén, oxe, teño ajudante, hai un becario temos aquí grande <risos> compañía, moitísimas gracias por estar desaí, tamén lle damos a benvida ao noso compañeiro Armando, pero Miriam, Miriam, Miriam está, está, no? está en tardes. cabeza unha compañera <risos> extraordinaria bueno, vamos a, vamos a Continuar un bocadiño máis de música e eh, tamén intentaremos falar cos nosos correspondentes con, con de Galicia. Correspondentes que temos por todo Galicia. E tamén falaremos con persoas que teñen moito que ver coas festas daqui, coas festas de coas Agarimos, coa festa de sí, Rosaria tamén. de Castro, con fest, Bueno... Moitísimas cousas teamos pendientes Desde Desde movido, Ben usted. vida, Ben vida, Miriam Moitísimas Muito gracias por estar aquí Tens, tens que falarnos do, do que pasou a semana pasada eh? Sí, sí Vamos. <risas> Venga, música, música, vámosala Mato. xa dorme a cabuxa e tamén o esquío perguese a curuxa e pon o vestido un vestido branco feito de algodón e unha chaquetinha de color marrón xa dorme a cabuxa e tamén o esquío perguese a curuxa e pon o vestido Vestido branco, feito de algodón E unha chaquetilla de color marron Fixamos a música de Franxi González que, que danos pé para poder falar con o correspondente na Costa da Morte. Óscar, moi boa tarde. Boa tarde, como estamos? Aquí, bueno, divertíndonos en Chisquiño coa música extraordinária desa grande muller que queda aí, precisamente da Costa, non? Sí, o que pasa que Dixen eu, oxe, esta xente marcharía de vacación Se unha marcha Si, <risas> sí, aguantamos para, da Danos permiso hasta uh, uh, uh, Temos, como dí te Temos punto a partir do luns <risas> Exactamente Bueno, pois pues nada Venga, eh, no, música Nós aquí temos xente moi potente eh, Xa vos dín aí atrás Quero que xe pasara o número de trazo ¿no? Desta de xenteña nova tamén que está salindo ahora Por aquí, por a zona de carballo. Uh -huh. No me dice, ah, no, no. Decir, ah, quedamos en eso, pero non, non fomos capaces de, de contactar ainda. Bueno, pues, Cando poidas volverlo claro a despois da de Semana Santa fa, contactamos veces, Semana Santa vos mando, porque a verdade é que, que vale a pena. No, somos potencia música, me sabedes que de as galegas este ano se dedica a tradición moral claro. eh, ¿Eh? en en, a, en mens en, en na orada concretamente, non? Eh, tamén aquí en Ponteceso mens malpica. Uh -huh as pandereteiras eh, van a estar a hora de, de vanse exaltar non? No, nas letras galegas, así que uh -huh. é importantísimo todo o que se esfaia aquí a nivel musical xa, de dende de hai moito tempo. Bueno, pues nada, se queredes comento vos un poquinho como está a situación arrancando para a Semana Santa uh -huh. e, eh, bueno, como, como ben, comprenderedes, a Costa da Morte presente tamén xa un amplo programa gastronómico, casteiro, uh -huh tamén de cultural, bueno, non podemos esquecer, sen dúbida, a mostra do encaixe de Camariñas, a festa do Congro, que terá lugar tamén en, en Moxía, eh, son moitas eh, variadas, non? Hasta temos o tivemos esta semana pues, a visita de, de alumnado da, da Facultad de Geografía e Historia da Universidade de Santiago de Postela, mm. Estiveron vendo Grandomil en Zax, disfrutando de un paisaxe que vos recomendo, que, que tamén metades son... Llevo a tres un ollada, que é fantástico. Uh -huh. Tamén queremos eh, destacar pues, eh, estrellas de libros infantis, por exemplo, uh -huh. a camariñá Águeda Antelo, que estreá libro infantil de uh -huh. esta camariñá, Acaba de presentar o seu libro Un viaje por el espacio O libro que xorda a do traballo de fin de máster De psicología aplicada con contextos educativos Para o que ahora pues, Fui editado mm. Unha interesante proposta tamén, Que xorde Desde desde Camariñas Como vamos comentaba Enlazando mm. un pouquinho eh, Esta obra vai a estar presente Tamén na mostra do encaixe na, No desfile eh, Peque en caixe Perdón Sí, sí. que vai a ser lugar na, nesta semana bueno, e antes, por suposto non podemos olvidarnos do plano religioso empezaban as procesións tamén importantes en Corme mm -hmm. en Fisterra, da haberse dos dolores, que maricou un pouco o inicio da Semana Santa, non? Acaba a, a casfesta do Cristo en Fisterra oyendo, pero iso xa será para, para vender a semana mm -hmm. Interesante tamén pois, que Laura Suárez recolheu o Premio Castelao nunha gala com eh, protagonismo, tamo volvemos a falar de do encaixe, O pasado verde so teatro Colón de Curiña, a cuarta gala de cultura da deputación coa entrega de dos premios a 14 gañadores. Neste caso, pois, temos que destacar pois outra outra persoa de, de Camariñas eh, que en este paso pois, eh, a a a, a Laura Suárez Que, que está tamén pue eh, premiada en Treator mm. eh, esta presentadora levou xa, pues, eh, un xa puis o encaixo polo mundo inteiro e agora pu pues, está facendo tamén un traballo importante neste neste aspecto entonces eh, pues, entre outros gañadores por exemplo temos a gestos núñez de arte gráfica a luiis casado en fotografía ou bueno, o premio eh Torrete de narrativa foi para Loli Rodríguez. Que como xa vos comentaba, o premio Castela de banda enseñada foi para Sandra López na súa modalidade escolar e no caso de Laura Suárez na modalidade de Lix. Sí. Bueno, eh, premios que entrega, distintos premios que entrega así a Deputación un pouco todo xunto. Vamos a falar tamén de que a Oleiría de Buño retorna a outra vez, sí, sí. a Mostra do Caixe vai estar tamén presente ali, os obradoiros de Feituras, o Rulo, a Alfarería, a, a Cacharrera, o obradoiro Tonio van a estar na na Mostra do Caixe. Esperemos que este ano tamén pois a Mostra seja levada con total normalidade e xa sabes que houve problemas nos últimos anos, pero vamos a, a confiar en que este ano se pois, todo vaya dentro da, da xerta. Desde o punto de vista educativo, felicitamos hoxe a fin do camiño de Pisterra que triunfa na cuarta ª Olimpiada de Robótica e ali estiveron os alumnos de 3º e 4 da ESO, comandados por seu profe José Manuel de Tecnología claro. e gañaron este premio organizado pola Escola Politécnica de Enseñería en Ferrol en colaboración co Campus Industrial de Edita Universidades. Uh -huh. eh, para rematar, queremos destacar tamén que eh, Muros reivindica a súa palominha de Semana Santa, ah. con preguntas ah. etnográficas de, de Semana Santa, o de Muros, con procesións tamén uh -huh. e eh, eh, eh, as citas arrancaron unho ben responde, pero vai haber tamén actividades ao longo de toda esta semana tamén queremos destacar o, o domingo 20 o domingo da Polo Miñas, 11 da mañá na Praça do Curro bueno, un montón de propostas hai, que podemos ver desde a, que pasan a Costa a Punto Gal, se si vos achegades a nosa página web tendes muitísima información, vamos a estar un pouco máis tranquilos, quizás, nos próximos días, mm. pero aí vos deixamos con dúas portadas importantes Bergantinos de Mostro seu poderío retranqueiro nos premios son Regaifate e Ángel Carracedo que chegou a, che, a chegou, perdón a Xenética Mundial neste caso ao, Cabo ao Colegio Cabo d'Area de Laxe. Con esto finalizamos dicindovos que mañá o programa se vai a repetir en Rayo Roncudo Eh, eh, como todo el formación como a sempre, claro que sí gracias a ti, Oscar eh, bueno, aproveitar a ocasión para desexarche unha feliz Semana Santa que un bocadiño de descanso de tanta presentación eh, eh, dese de libro extraordinario que ademais ten repercusión internacional casi, non? Os, os de Portugal fanse eco do, do vosso traballo e todo y Esta semana publicabas un dos artigos que publicamos eh, fina eh, eu para a organización de estados iberoamericanos eh, facíamoslo mm. eh, co xecto fundamental de ver que impacto está da inteligencia artificial na aula claro. e alguna que outra novedade que irá salindo después de publicar que xa publicamos tamén algún artículo educativo nas revistas europeas eh, para educación adulta seguimos trabalhando aí con diversos eh, entes eh, educativos para espallar a importancia de aí a na educación que sexa correctamente utilizada desde o punto de vista ético e dos valores. Moi ben, moitísimas grazas, Óscar, moitos parabéns. Adiante, ata vindeiro sábado que non será precisamente a semana que vense, non xa porque temos feria, como de, como dicimos antes, temos ferias. Moitísimas grazas bueno. outra vez, Baña, Óscar. Boa semana Oscar. santa, Buenas Buenas semana de santa. De... veña. Ben, Música para despedir a Óscar, continuamos. Vamos á rada. it